Sonra Buxarə rəhimullah buyurur, qəb ashabı-l-hi-rabi hülmətçi. Bir əni, yani, ki, Deməli, dedi ki, meçidi silahla girməyin, hökməyin və dedi ki, necə girmək olar, qəri onu açıq adın, gəzdirməsin, və müsəlməməni göstərməsin. Və sonra bu məsələni getirir ki, bəs, Əşrədə olan rivayətə gəlir ki, biz Peyğəmbər sallallahu bir gün Habeşdən nişonla banna gəlmişdi. Yəni onlar silahı, silahı yaxşı məharətlə oynadırdılar. Və Peyğəmbər hətta məsciddə olar, peyğəmbərə göstərirdilər, sallallahu Mən dediyim evin qapısından Peyğəmbər sanc kimi ilə baxırdım. Və sonra kainəli Ən-Nəbuxariyə illa ki bəs, bu nədir? E, düzgün baş vermiş hadisə. Əlbəttə ki, ayılar yalan çıxıb peyğəmbər ilə çinimizdə. Və baxın, qorunu Elə də. Yəni sinizdə, yəni baxırdı. Ha, yəni hə, çinəsinə qoymuşdu baxırdı. Və bu elə bir ki, bir də məsələyə toxunur ki, əgər nəyi göstərmək isə, olar silahına, olar məscidə Ayrındır. məqsəd nə isə öyrətməyik, nə isə küzün göstərməyik, olaq, bu mənə olaq və burada onu göstərir ki, məcəddə olaq, belə şeyi etmək və təbii də o vaxt ən dərə yığıcağı yeri məcəd idi, evlər böyük deyildi ona görə bunun bu hadisə məcəddə baş verirdim və məcəddə olar belə şeylənilmək, haram deyil və veznar faqad ibn tin və əbu həsan ləhmi və kəlləri iblaşı bu hökm pozulub. Düzdür, o vaxt həvəslər bunu etmişlər, lakin hökm bolsun Quranla və hədisdə. Amma Quranla Allah Subhanahu taala "Fə buyudun adinəllahu yəni və Nun surəsi 31 Allah təala bir çəkəs Allahın evlərində icazə verib, ancaq Allahi ağzdan zikr etməyə və həmçinin həmbar sahasını deyib ki, məccidlərimizdən çəkindirim, uşaqlar və dəlil əlisi. Yəni ağılsızlar, kimi ağlı yoxdur, deyib də balaca uşaqlar məccidlərin uzaqlaşdım. Amma cevab buna, birinci hədis zəifdir. Ayrındır. Hədis zəifdir, ikinci ilə ayə ona haram olmağına dəlavət eləməyir bu məsələnin qadığa olmağına. Ayə bu məsələ üçün deyil. Və məhz söhbəti gelmək bu söhbətdə, və düzdür, bə Məsələn, Malik rəvayətindən rivayətində ki, gör ki, söhbət o xədəşlərə oynamağı məsikdən bayrıda olub. Allah üçün, yox. Xədislərin hamısının ləhsləri gəlib ki, məsikdə içində idi o söhbət. <Gülüyor> namaz qılanırdı, hə? Yəni, təbii, namaz qımıqlanırdı. Və həmsinin ki, Omar bin Xəttabdan gör ki, bəzi rivayətlərdə Omar bin Xəttab qalxıb inkarlayır, qumanın bu hərəkətini məsiddə. Lakin Peyğambar salasını dey Qoğla sinər. Və həmsinə hədisi göstərir ki, idman yarışlarına baxmaqla. Həmin <gülüyor> onlar idi. Və məharətlə oxları indi o vaxt ikinci silahlarla oynadıqla Peyğəmbərə baxırdı. Və yani, bilmirəm, məsəlmə olmuşlar yoxsa yok. Dərəcə kimi məsəlmə də deyiblər. Allah bilir. Bunu dəqiq istəyəməmişəm. Deməli, onu göstəyir ki, idmana idmana baxma ola. Həmçin, qadın da kişilərə baxa bilər idmanda. Aydınləyir. Əgər olsaydı, Peyyambər sahəsində Ayşəyə qoymazdı baxmağa. Ayşəyə deyədir ki, baxma. Radialların həyə. Onu göstəyir ki, ola kitab əhlə olsa. İndi idman növləri çoxdur. İndi idman növləri... O təbii normal idmana baxma olaq geridə idilab gedməkdə olar idmana baxma o qaldı ki, idman eləmək lazımdır sünnətdəndir həmçinin göstərə peyəmbər sağlayan öz həyat yollaşıdan necə yəni qaftar e, e, hörmətlə yəni, onun da cəhəzə baxma aydındır yəni həmçinin göstərək ki, yəni, əxlaqı peyəmbər sağlayan bu hədəcədə və həmçinin mədəcədə Ayşənin fəziriyyəti var, lakin inşallah Buxarə bu məsələ Eydən 2 ey bayram kitabında toxunacaq, inşallah. Lakin bəzilər deyirlər ki, Ayşə, qadın baxa bilməz, bu hadisi dəlil yətinə deyirlər ki, Ayşə olaq balacaq idi ona görə. Ayşə bu dəlil lakin bu dəlil zərifdir. Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və artıq qadın idi. Bu, dəlil deyil. Sonra Buxar vəra şəhərinin başqa məsələyə o da meçtdə alışveriş, ölmə yollar yoxsa yoxdur. Və ya alışverişdən söhbət. O burada uzun bir hədis getirir, Vəsul sallallahu aleyhəm, Ayşə vədiyyələn hə, Amrədə Ayşədən riayat edir ki, bəhz kiən bəhz sahəsin söhbət gelirdi bir dənə qabdını azadlar bıraxmaq, yoxsa satmaq, almaq, o söhbədir. Və Peyyəmbər sallallahu aleyhə sələm, qarxdı minbərə və dedi ki, nə olur, bəzi cəmat özlərinə şəhətlər qoyurlar, şəhətlər çıxardırlar, hansı ki, Allahın kitabında yoxdur o şəhətlər. Və olar sonra alış-veriş nəhlə olunur. Alış-veriş, Peyyəmbər sallallahu aleyhə sələm, nəhliləmir olan alış-veriş söhbəti, nəhlil Təbiənsə, Şahsən kağır deyir ki, onun onay şəhdlər rəcə Əvən kitabında yoxdur. Düz Allahın kitabında şəhdlər deməyə onlar yoxdur. Və lakin nə üçün Allahın kitabında gedir? Şəhdlər deməli, çünki aləş və eşdə şəhdlər hamısı sünnə gəlib. Deməli onlar hamısı. Və bir neçə ola bilər, şah var. Və lakin ə, yenə deyirəm, əgər Quran işləndə sünnə də orada var. Əgər sünnə işləndə var. Necə ki, məsələn iman qeyd olunanda, islam da var orda və ya islam qeyd olunanda iman da var orda. Elə yəni o üslublardandır Quranın, necə piyambar sahəsində, çikinməm, sünnətimlə geysə və 4 xəlifəm. Yəni, şey yox ki, Quran da var orda, birinci Qurandır, sonra sünnə. Və ya, rəsul sahəsində ki, iki dənə əmanət bölgerim, ağır. Allahın kitabı, bir də əhl-i qeytin və başqa rivayətdə sünnətim və yəni, hədis ki deyir, quran və əhl-i beytim, yəni sünnədə oradır daxildir, ayının qeyi. Tabi Də burada göstərir ki bu hədis ki sünnətdə, o quranda o şəhətlər yoxdur, nəzərdə tutulmuşdur sünnət. Lakin tutulmuş sonra nəhv olunur, sonra nəhv olun hətta alışveriş eləmək məsiddə. Hətta eşitsin ki, alışveriş gedir məsiddə, dua eləmək olar ki, lazımdır, Allah sənə alır və bələkət verməsin. Məsəkdə gəlir, şöbət keçsə bəraq. inşallah bu gələn dəhslərdə, inşallah bu məsələk gələcək, inşallah toxunacaq məsələk, hələ bu Allah qədər. Allahım və